Aquest dimícres, a partir de les 7 de la tarda, al Centre Municipal d'Educació, Núria Ribes-Mascarós, tenim la inauguració d'una exposició fotogràfica que ens parla del Sàhara Occidental, d'aquest lloc abandonat a la mà de Déu i dels espanyols des de fa un munt d'anys. Avui volem convidar la Júlia Tàpies, que ens en parli una mica amb els nostres micròfons. Júlia, bon dia, benvinguda. Bon dia. Com estàs? Bé. Escolta, una exposició, que ha tu? Sí. A uh, tu has natal al Sàhara, doncs i es estat retratant a través de molt de temps o és una no. mirada que has fet recentment. No. bueno la meva idea era anar al Sahara l'únic que per problemes de seguretat no puc viatjar a ser menor d'edat uh -huh. i llavors vaig parlar amb els de la CAPS que havien anat en el al viatge bueno, feia un temps i dels viatges m'han donat unes fotografies i jo d'aquelles fotogra fotografies he triat i organitzat l'exposició o sigui, ets una mica l'organitzador sí. fotografies que ha fet gent variada sí. uh -huh. uh, de la CAPS uh, de l'associació de, de jo del poble saharaui que tenim aquí des de fa tants anys en què consisteix aquesta exposició?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 que mostraven tant als nens petits com les dones i els homes, tot una mica de tot però no quan treballaven sinó només en, la, en els moments més quotidians de la seva, del, seu, del seu dia a dia Els moments de lleure, de sí. lleure o d'estar en família sí, exacte, cosa. Mm. Tu tenies ja una visió de, del, que, del que volies o això es va produir a, a través de les imatges? La veritat és que no perquè m'ho van dir que tenien totes les imatges que no sabia què esperar-me i com vaig arribar allà doncs, més o menys també m'han dit que quines els hi agradava més a ells de les que havien fet i vaig triar. Mm. Aquest projecte com arrenca? Ets tu que, que hi estàs interessada? Són ells que t'ho diuen? No, sóc jo perquè el, bueno, fer el treball de recerca de segon de batxillerat doncs el meu tema és sobre el sacre occidental bueno, ja que com a família estem involucrada perquè el meu avi va estar en una associació i tot això mm. i ens vaig triar en aquest tema ja que sabia coses i ens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 d'aquest món, jo recordo que jo devia tenir 10 anys quan, quan va passar allò la marxa verda i aquestes coses que suposo que tu ara has anat, has anat seguint. Com és que una noia de 16 anys, 17, ara ja doncs eh, es mostra interessada per un tema que pràcticament tothom té oblidat excepte una mica pot potser aquí a Palafrugell amb no? el fet de que tenim l'associació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 però ho és, no? sí, ho és amb aquest treball de recerca que n'has après que he après que la gent bueno, no coneix gaire coses sobretot la gent jove de la meva edat no, no coneix res vull dir n'ha no, no, sentit a parlar algun cop de la televisió d'alguna cosa però no sap ben bé de què és aquest conflicte que tenen i tot i bueno, per això també l'he volgut fer no? per també per aclarir-me a mi mateixa de tots els fets que han passat i després per visibilitzar-ho a la gent jove de la meva edat i poder lis fer veure el que va, realment va passar allà. Ja. Aquestes fotografies que tu has triat deuen mostrar també, a part dels moments de lleure que comentàvem fa un moment, la duresa de la vida del dia a dia sí. de, de totes aquestes famílies, no només de la, de la gent més petita, sinó de les més grans, perquè no oblidem, viure en camps de refugiats. Sí, bueno, hi ha algunes fotografies que són 5 o 4 que abans eh, són més del desert, no? Per exemple, com extreuen l'aigua com els envien el dipòsit de gas, eh, també de com bueno, la serra maderia, vull dir, les cabres i tot com les tenen els, els tancats, com és viure tot el que fem nosaltres aquí, com ho fem ells en el desert, que clar és molt més difícil. I creus que és fàcil, Júlia, doncs, de transmetre a la gent que pugui veure aquesta exposició amb quatre fotografies, 4 o 40, eh? no ve del, del número el que és el dia a dia? A veure, jo crec que és complicat perquè és una cosa que sobta, o bueno, a mi m'ha de perquè no és el que veus aquí. Llavors, també per fer-ho més entenedor, he, he, bueno, tinc, he fet un escrit que va al principi de l'exposició, on, on explica més o menys totes les fotografies lligades i així ens, eh, bueno, jo crec que s'entén millor, més, i també els peus de foto que explica en els moments i clarament lo que és en aquella fotografia. Per ser més entenada. Com vas fer el contacte amb la, amb la CAPS? O ja és una, una relació que tens establerta? -te? No. La veritat és que eh, per fer una entrevista del DDR vaig parlar amb, amb una noia, bueno, d'aquí al poble, que me van dir que estava pos, bastant posada en al Sàhara. Llavors vaig parlar amb ella però portava a parlar en quasi un any, i llavors em vaig enterar que ella formava part de l'associació d'aquests de, de amics del poble saharaui de la CAPS. I ella bueno, em va donar el contacte de la presidenta de la CAPS de Girona, i llavors va ser, ja em vaig posar en contacte amb ella i vam quedar un dia a Girona i vam parlar. Mm -hmm. Aquesta exposició eh, l'han vist o les fotografies triades, l'han vist la gent d'aquests pobles? Perquè és un sol poble són diversos llocs? Bé, bueno, al ser d'un o dos viatges van anar a diversos llocs i llavors hi ha, sí que hi ha fotografies, la majoria són totes d'una mate mateixa d'aire que és com un poble, totes però hi ha algunes que són d'altres llocs, uh -huh. però quasi totes sí. Són fotografies fetes amb un mateix format, en blanc i sí. negre, com, com són fetes? Uh, o com tu has volgut transmetre-ho, això? Uh, sí, bueno, jo volia que fossin amb color perquè, bueno, perquè hi han imatges que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 Fotografia és, doncs, de la gent del Sahara de la gent saharaui que l'exposició aquesta que s'inaugura aquest dimecres a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació de Palafroixell entrada lliure, òbviament, per qui vulgui visitar-la l'exposició fotogràfica Mirades Oblidades Sahara Occidental, 44 anys d'exili. Et canvia una mica la teva percepció d'aquesta gent o de, de fins i tot d'aquesta mainada que l'estiu ve i, i es pot estar un temps aquí a casa nostra? La veritat és que sí, perquè Eh, bueno, la Noi, jo no havia vist gaire amainada aquí per al Frugell, tampoc m'hi havia fixat, no?, De lo que es, del que es feia aquí, sobre els nens, sobretot perquè a mi m'he centrat bastant és amb els infants, no? Mm. Llavors, no m'hi havia fixat. Llavors, al veure... També vaig anar en algunes reunions que es van fer amb els nens, per poder-los veure així, que també em van servir per després tirar més les fotografies que més m'agradaven, per que és el que feien els nens allà, i llavors, sí, em va, la veritat és que em va canviar, perquè no t'imagines com unes persones molt semblants a tu, però que viuen en el desert, no? que no tenen... Això ja ho sabia, que no tenien les infraestructures que tenim aquí i tot això, però la veritat és que és, som molt diferents a nosaltres, Bé, jo et trobo bastant diferent, no sé, és com una altra cultura, però... Tenen costums diferents, eh, tenen visions de la vida diferent, que no tenim pas nosaltres aquí, mm. per això també està bé que puguin venir aquí i llavors que nosaltres els ensenyem doncs, les nostres maneres de viure i llavors quan tornin, doncs, clar, ells també se n'adonen de, de les diferències que hi han allà nosaltres diem que el nostre poble és un poble oprimit a vegades, els catalans ho pensem però Déu-n'hi-do el, el que pateix aquesta gent abans m'has comentat que t'ha dit anys t'has dit 17 quasi suposo que quan sigui quasi 18 t'estaràs morint de ganes d'anar-hi Sí, la veritat mm. és que eh, el no poder anar llavors, eh, ara per problemes així també eh, vaig estat mirant de poder anar aquest desembre amb 17 anys però anar acompanyada de tot, bueno, de meus pares i d'anar amb la cap no? Anar amb, amb ells, el viatge, llavors sí que seria més fàcil poder anar i amb altres famílies que van a visitar els, seus, els nens que han acollit durant l'estiu. Però, si no, m'hauria d'esperar fins als 18, però és una cosa que vull fer, encara que ja no formi part del meu treball, és una experiència que la veritat que vull anar... Qui sap, no? A partir de potser d'aquest treball de recerca has descobert un motiu en el qual vulguis treballar quan siguis, no va dir quan siguis gran, no? Quan siguis més gran, no? Igual sí. que t'interessa aquest mono o pots estar treballant amb poble Sajoreu i qui sap? Sí, la veritat que, bueno, ara ja me queda poc per anar triant el que m'avui dediquant al futur i, bueno, una de les, una de les meves que tenia com així era fet treball social o alguna cosa així, i llavors doncs aquest treball m'ha bueno, permès saber que de veritat m'agrada això i que potser, qui sap, en un futur m'hi dediqui i formi m'hi permès d'alguna associació. Dediquis el que dediquis, que siguis feliç i continuïs amb aquests ànims. Uh, Júlia, no sé si ens vols explicar alguna cosa més. Bueno, només dir-vos que, que tothom pot venir a la inauguració de fotos, que la inauguració és el 2 d'octubre com has dit, però que després està fins al 30 d'octubre eh, que es pot anar que és aquí a l'àrea d'Educació com bé has dit i ja està. Quan sou l'horari, doncs els horaris habituals d'obertura del Centre Municipal d'Educació, de, aquesta exposició que podeu veure a partir d'aquest dimecres i durant eh, tot el mes, fins al 30 sí. d'octubre, com acaba de començar ai, de comentar la, la Júlia Tàpies, que avui ens ha acompanyat a Ràdio Palafrigint. Moltíssimes gràcies, gràcies, Júlia. Una abraçada.